Позаду був важкий день, з похорон, тоді довгий шлях додому. У майбутнє ж вона дивилася з песимізмом, гідним для самої пани Елізи Ендрюс. Двійнята, хоч обоє і біляві, були не надто схожі. Дора мала довгі, завжди охайно зачесані коси. Кругла голова Деві вся була вкрита густими, неслухняними кучерями. Дора мала спокійні, погідні карі очі. У деві вони були постутливі і бешкетні, як у ельфа. Ніс у Дори був рівненький, у деві ж виросно -керпатий. Та і губи Дора гордовито закупилювала, на відміну від деві, у якого вони розтягалися незмінно широку усмішку. Хлопчик мав, окрім того, на одній ще ямочку, що надавало йому, коли він сміявся, зворушливого комедного вигляду. Все його пустотливо личко сяло радістю. Я вкладу їх спати, проказала Маріла, якій це здалося найпростішим способом огумувати дітлахів. Дора ляже в мене, а Деві на піддащі в західній кімнаті. Деві, ти ж не боятимешся спати сам? Ні, але я ще не лягатиму, безтурботно відповів Деві. Ти ляжеш негайно. Більше Маріла не промовила ні слова, та в голосі її прозвеніла грізна нотка. Що впокорила навіть деві. Хлопчик слухняно почалапав нагору слідом за Ен. Коли я виросту, то обов'язково найперше цілу ніч не ляжу спати, щоб подивитися, як це буде, довірливо сказав він їй. І ще багато років після того Маріла здригалась на саму лише згадку про перший тиждень перебування двійнят у зелених дахах. Він не був гірший за всі наступні тижні та здавався таким через свою новисну. Деві що хвилини робив чи обмірковував капусті. Але перша помітна його витівка сталася за два дні після приїзду до Ейвольні. Недільного ранку, туманного, світлого і теплого. Мов би на дворі, досі був вересень. Ен причепорила його до церкви. Маріла тим часом убирала дору. Спершу Деві рішуче відмовлявся вмиватися. «Маріла вчора мене вмила», а пані Вігінс теж мене викупала з милим у день похорону. На тиждень мені цього вистачить. А я не розумію, чому добре бути таким чистюком. Брудним бути зручніше. Пол Ірвінг щодня сам умивається, – ущипливо зауважила Ен. Лише дві доби прожив Деві в злених дахах, а вже встиг благоволійно полюбити Ен і зненавидіти Пола Ірвінга, на адресу якого чув від неї похвали наступного ж дня по приїзді – Пол Ірвінг сам умивається щодня, отож усе вирішено. Він, Деві Кіт, зробить те саме, навіть якщо то буде для нього смертельна небезпека. Із тих таких міркувань він покірно витримав усі інші туалетні процедури, аж от виявилося, що чистенький і чепурний. Деві таки дуже гарний хлопчина. Ен відчувала за малим нематеринську гордість, ведучи його в церкві до старої лави Катбертів. Спочатку Деві сидів чемно і тахенько, зиркаючи раз у раз на хлопців, що потрапляли йому на очі, намагаючись відгадати, котрий із них Пол Ірвінг. Перші два гімни і читання святого письма проминули спокійно. Аж ось пан Аллен почав проказувати молитву. І саме тут, на паству, і чекала ще сенсація. Перед Деві, похиливши голову, сиділа Лорета Вайт. Дві грубесні русяві коси в'юнилися їй спиною, а між ними видно було спокусливий клаптик шиї попід широким мереженим комірцем. Лорета, повненька радісна з вигляду восьмирічна дівчинка, поводилася в церкві бездоганно з найпершого дня, відколи мати принесла її туди шестимісячним немовлям. Девіс сягнув рукою в кишеню і витяг звідти гусінь. Волохату гусінь. Щоб ритко звивалося всім тілом Побачивши це, Маріла схопила його за руку Та було надто пізно Деві вже запхнув гусінь за комір Лореті Молитву пана Алена перервали кілька пронизливих вересків Нажаханий пастор завмер Широко розплющивши очі Усі присутні підвели голови Лорета підстрибувала на лаві Несамовито хапаючись за сукню на спині Ой, мамо, мамо, ой, заберіть її, заберіть. Ой, гідкий хлопчисько кинав мені за комір. Ой, мамо, вона падає. Ой, ой, ой, ой. Пані Вайт підвелася і скам'яним обличчям вивела із церкви заплакану доньку, що корчилася і звивалася в істериці, ніби в юн. Її крики стихли віддалік. Пан Алан продовжив молитву жуття в церкві запланувало відчуття зіпсованої служби. Уперше в житті Маріла не слухала проповіді, а Ен сиділа із червоними відсорому щоками. Після повернення додому, Маріла аж до самісілького вечора відправила Деві до ліжка. Він лишився без обіду, хоч і дістав дозвіл поїсти хліба з молоком. Ен віднесла йому перекоску і журливо сиділа поруч, доки він їв. Захоплено і без сіні каяття. Та невдовзі хлопчика занепокоїли її сумні очі. «Мабуть», – задумла мова Деві, Пол Ірвінг не кидав гусенів поза комір дівчатам у церкві. А вже ж ні. Так само журливо погодилася Ен. «Тоді, напевно, мені шкода, що я так зробив», – висновив Деві. «Але то була так гарна тлуста гусінь. Я її підібрав на сходах біля церкви, одразу, як ми прийшли. Жаль було, щоб вона так пропала». І такий гарний вереск там зійнявся, правда? Наступного вівторка в зелених дахах мали відбутися збори спільноти Милосердя. Ен поспішала додому зі школи, знаючи, що Маріла не впорається без її допомоги. Дора, чепурна і охайно вбрана, у накрохмаленій білій суконці і з чорним поясом, сиділа у вітальні між гостями, скромно відповідаючи, коли до неї зверталися із запитанням. Але ніколи не озиваючись першою. Тим часом замурзений, але щасливий Деві ліпив пасочки з болота у дворі біля обори. Я йому дозволила, знесилено пояснила Маріла, так він бодай не накоїть нічого значно гіршого. Хіба весь повуха забрюхається. Ми спершу самі вип'ємо чаю, а тоді покличемо його. Дори буде з нами але Деві я і близько не підпущу до столу, за яким сидітимуть усі ці дами. Коли Ен прийшла кликати гостей за стіл, Дори у вітальні не виявилося. Пані Бел сказала, що вона вийшла на двір, куди її покликав Деві. Після крапливої наради з Марілою в коморі було вирішено обох дітлахів напоїти чаєм після закінчення зборів. А посеред чаювання до вітальні втерлася маленька жалігідна істота. Маріла та Ен застигли на жахані. Гості уражені. Невже то була дора? Оця заплакана істота в мокрій, як ключ сукні, і з таким самим волоссям, з якої вода потьоками лилася на новий Маріан Квилим. Істота, яку неможливо було описати словами. Доро, що з тобою? скрикнула Ен, винувато зиркаючи на пані Бел, у якої вдома подейкували, ніколи не ставалося жодних прикрощів. Деві змусив мене залізти на паркан у свининці, проридала Дора. Я не хотіла, а він мені сказав, що я боягузька. І я впала у свининець. І прибігли свині. І вся моя біла сукня стала зразу така брудна. А Деві сказав, що коли я стану під помпою, то він її всю відмиє. І я стала. А він лив на мене воду. І все одно сукня зовсім не стала чистіша. А мій гарненький пояс... І черевочки та паргайці всувалися. До кінця чаювання обов'язки господині за столом виконувала Ен, бо ж Маріла на горі перевдягала дору. Дерив піймали і відправили до ліжка без вечері. Ен зайшла до нього в кімнату на серйозну розмову. То був метод, якому вона довіряла найбільше, і який загалом виправдовував себе. Ен сказала хлопчикові, що засмучена його поведінкою. Я тепер сам теж засмучений, – зізнався Деві. Але от біда, що я ніколи не буваю засмучений до того, як щось зроблю, а завжди тільки потім. Дора не хотіла помагати мені ліпити пасочки, боялася забруднити сукню, і я дуже розлютився. А Пол Ірвіних, мабуть, свою сестру не змусив би лісти на паркан, якби знав, що вона впаде до свиней. Йому б таке і на думку не спало. Пол – справжній маленький джентльмен. Деві примружився і поринув у тяжкі роздуми. Тоді виліз на коліна до Ен, обхопив її рученятами за шию і сховав, розпашіле обличчя в неї на плечі. Ен, ти любиш мене хоч трошечки, якщо навіть я і не такий чемний хлопчик, як Пол. Звісно, люблю, що ромовила Ен, бо не любити Деві чомусь було неможливо та любила б іще більше, якби ти не був таким неслухом. «Бо я зробив сьогодні ще щось», – пробур Деві. «І тепер я цим дуже засмучений, але боюся тобі сказати. Ти не розсердишся, правда? І не скажеш Марілі?» «Не знаю, Деві. Мабуть, таке варто було б. Але нехай. Я не скажу. Коли ти мені пообіцяєш більше ніколи так не робити. Хай що це було?» «Більше не буду, бо ще однієї все одно вже до весни не знайду». А цю я підібрав на сходах у льосі. Деві, що ти зробив? Поклав Марілі жабу в ліжку. Якщо хочеш, можеш піти і забрати. Але, Ен, може комедніше буде, щоб вона лишилася там? Деві, кіт! Ен вивильнилася з його чіпких обіймів і кинулася до Маріленої спальні. Постіль і справді була прим'ята. Ен у гарячковому поспіху відкинула ковдри і справді побачила жабу що ліниво глипала на неї з-під подушки. «Як мені викинути цю гідоту?» – здригаючись, простогнала Ен. Тут у вічі їй впав вугільний сувок, і вона поспіхом сягнула по нього, доки Маріла не прийшла з комори. Не просто було винести на двір жабу, яка тричі зістрибувала із сувка. А одного разу Ен здалося, що вона і геть загубилася вперед покої. І коли нарешті дівчині вдалося випустити її у вишневому саду, вона глибоко зітхнула з полегшенням. Якби Маріла дізналася, їй до віку було б страшно лягати спати. Та добре, що маленький грішник розкаївся вчасно. А онда і Діана подає мені сигнал із вікна. Чудово. Бо мені так потрібна розрада. З Ентоні Паєм у школі та Деві Китом удома моїм нервам дісталося чи не більше, ніж можна витримати за день. Розділ дев'ятий. Питання кольору. Сьогодні знову приходила та стара маруда, Рейчел Лінд. Усі вуха протуркала, щоб я дав грошей на новий килим для ризниці, сердито тимов пан Гаррісон. Гидка бабела, гірша за всіх, кого я знаю. Вона може вкласти цілу проповідь, текст, коментарі і приклади у шість слів і жбурнути ними в тебе, мов цеглиною. Енн сиділа на ганку, мліючи під лагідним, чарівливим західним вітерцем що віяв у сірих листопадових сутінках над свіжозореними полями і висвистував тихеньку дивовижну мелодію між розгойданих у танку ялхиць поза садом. На слова пана Гаррісона вона звернула до нього мріливе лице. «Уся біда в тім, що ви з пані Лінд не розумієте одна одного», пояснила дівчина, «а через це завжди і виникає неприязнь. Я теж спершу не любила пані Лінд, але потім навчилася, коли нарешті її зрозуміли. «Певне, комусь і пані Лінд виявиться до смаку. Та я не їстиму бананів лише тому, що хтось скаже, будь-сім вони можуть мені сподобатися», – буркнув пан Гаррісон. «А що до розуміння, то я тямлю, що вона – невиправна пліткарка». І так ото їй і сказав. «О, ви, мабуть, так скридлили її почуття?» – докірливо мовила Ен. «Як ви могли таке сказати?» «Я теж колись наговорила пані Лінд усіляких жахливих речей». Але я тоді і знавісніла. Обдумано, я ніколи б на таке не зважилася. То була правда, і я волію всім казати правду. Та ж ви кажете не всю правду, заперечила Енн, а тільки неприємну її частину. От мені ви вже з десяток разів сказали, що в мене роді коси. І ж разу, що я маю ще й гарний ніс. Ти, напевно, і без того це знаєш, перхнув пан Гаррісон. Я і про свої роді знаю, хоч зараз вони багато темніші, ніж колись тож нема потреби мені про них нагадувати. Гаразд, гаразд, намагатимосься більше їх не зачіпати, коли ти така вразлива. Вибач, Енн, таку вже я маю звичку. Усе казати відверто. І люди не повинні на це ображатися. Вони не можуть не ображатися. І те, що це ваша звичка, вас не виправдовує. Уявіть собі чоловіка, що всіх штрикає голками і шпильками і каже «Даруйте». Вам не слід ображатися, таку вже я маю звичку». Ви б, напевно, подумали, що він сторів, чи не так? А пані Лінд, можливо, і пліткарка, нехай. Та чи казали ви їй, що вона має ще й добре серце, і завжди допомагає бідним? А коли Тімоті Коттон поцупив у неї глечик масла, а жінця сказав, що купив, вона йому ні слова не дорікнула. Пані Коттон перестріла її невдовзі і поскаржилася, що масло тхнуло ріпою а пані Лінд лиш перепросила, що воно їй так погано вдалося. «Може, вона і має добрі риси», – з нехотя визнав пан Гаррісон. «Як більшість людей. Навіть у мене вони є. Хоч ти про них, мабуть, і не здогадуєшся». «Та на цей їхній килим я однаково ні цента не дам. Тут начеб усі заповзялися просити в мене грошей». «А як просувається те ваше пофарбування клубу?» «Причудово». Останній п'ятниці на зборах спілки ми з'ясували, що грошей нам вистачить і на пофарбування стін, і на ремонт даху. І пане Гаррісон, більшість людей охоче давали гроші. За потреби щира і добросердна Ен уміла заховати жало іронії за найневиннішими словами. І в який колір ви їх пофарбуєте? Ми домовилися, що це буде гарна зелена фарба, а дах, звісно, темно червоний. Сьогодні пан Роджер Пай. Купить усе в місці. А хто фарбуватиме? Джошуа Пай із Кармоді. Він уже закінчує критий дах. Мусили найняти його, бо всі паї, а їх у нас чотири сім'ї, запевнили, що не дадуть ні цента, коли працюватиме хтось інший. Вони підписалися на велику суму, аж 12 доларів. Не хотілося їх втрачати, хоч люди казали, що даремно ми не думали мати справу з паями. Пані Лінд переконана, що вони всюди мусять обхатися перші. Хай би той Джошуа ще зробив усе як слід. Якщо зробить, мені однаково, хто він буде – пай чи бугай? Кажуть, робітник він добрий, хоч сам і дивак. Зрідка слово почуєш від нього. Такий дивак, мов пан Гаррісон. Принаймні тут ним буде безперечно. Я і сам не був балакучий, доки сюди переїхав. А тоді для самозахисту довелося говорити з усіма – Інакше би пані Лінд оголосила, що я німий, і почала збирати гроші на те, щоб навчити мене спілкуватися жестами. Ен, хіба ти вже йдеш?» «Так, мушу сьогодні дещо пошути для дори. Та і він, напевно, уже до пік Марілі новими витівками. Найперше, що він сказав мені сьогодні? Ен, я хочу знати, куди дівається темрява. Розкажи». Я розповіла, що вона тікає на інший бік світу. А після сніданку він заявив, що це неправда» бо темрява ховається на дні колодязя. Маріла вже в четвертий за день упіймала його на цям Він звішувався і зазирав у глибину. «Цей халамитник», – мов пан Гаррісон, «учора прибігав сюди і висмикнув шість пір'їн джинджерові із хвоста, доки я встиг примчати із клуні. Сердечний птах і досі сидить набурмусений. Клопоту, вам певне, з тими дітлахами достобійся». «Усе, що варто мати, вимагає клопоту», – відказала Енн, Поте обіцяючи собі пробачити наступну витівку Деві, хай якою вона буде, коли вже малий збитошник помстився Джинджерові за її кривду. Увечері пан Роджер Пай привіз додому фарбуля клубу, і вже наступного дня Джошуа Пай, похмурий, мовчазний чоловік, став до роботи. Ніхто його не турбував. Клуб розташовувався на так званій долішній дорозі. Пізньої осені там завжди було вогко і брудно. Тому еволійці їздили до Кармоді довшою, горішньою. Крім того, клуб так щільно оточував Ялини, що і видно було його тільки зблизька. Отож, Джошуа Пай працював собі на самоті. І це звеселяло його від людькову тодушу. У п'ятницю обіді він закінчив роботу і поїхав додому до Кармоді. Невдовзі по його від'їзді пані Лінд наважилася кинути виклик брудній нижній дорозі і задовольнити свою цікавість. Надто вже їй куртіло оздріти свіжопофарбований клуб. І, уминувши гай, вона його побачила. Видовище це вразило сердечно пані Лінд. Вона випустила віжкою, зійняла руки до неба і вигукнула. «Боже, милий!» Здавалося, наче рейчила неймовіри власним очам. Тоді майже історично розреготалася. «Це, мабуть, помилка якась?» Напевне ж ці все як завжди переплутали. Дорогой додому – Пані Лін зустріла іще кількох односельців і всім розповіла, що сталося із клубом. Звістка розійшлася по селі блискавично. Гілбер Блайт, котрий сидів удома над підручником, почув її від батькового наймита і прожогом кинувся в зелені дахи. Туди вже мчав і Фред Райт. Хлопці зустрілися дорогою. Біля хвіртки, попід старими безлистими вербами. На них чекав суцільний розпач в особі Діани Баррі, Джейн Ендрюс та Енн Шерлі. «Невже це правда, Енн?» – вигакнув Гілберт. «Так», – відповіла Енн, мов щира муза трагедії. Пані Лінт верталася з за Кармоді, заїхала до нас і розказала мені. О, це жахливо, невимовно жахливо. Хіба варто щось тут удосконалювати?» «Що жахливо?» – запитав Олівер Слоун, який саме тієї миті нагодився, тримаючи в руках картонку з покупкою для Маріли. «А ти не чув?» – розпашливо мовила Енн. «Ну то слухай. Джошуа Пай пофарбував клуб не в зелений, а в синій колір. Я дучу синій. Що в нього фарбують тачки і візки. Пані Лінд каже, що що в житті своєму не бачила. Навіть уявити не могла – сині стіни під червоним дахом. Мені аж мову відібрало від її слів». Таке жахіття. І після всіх наших зусиль. Але як мала статися така помилка? – простогнала Діана. Винуватити в необлаганні катастрофії слід було вичевидь когось із паїв. Вдосконалювачі постановили купити фарби «Мортон Гарріс», банки з якими номерувалися відповідно до карток зі зразками кольорів. Покупець переглядав картотеку і замовляв собі потрібний номер фарби – Бажаний відтінок зеленого мав у тій картотеці номер 147. І коли пан Роджер Пай переказав зі своїм сином Джоном Ендрю, що збирається до міста і може купити фарбу, його попросили замовити 147-й номер. Джон Ендрю присягався, що достеменно так і сказав батькові, хоч пан Роджер затято переконував, що син назвав йому номер 157-й. І досі цієї суперечки так і не було розв'язано. Того дня... Хонурій Вічай оселився в кожному домі, де жив хтось із членів спілки. У зелених дахах принишклий і сумний був навіть Деві. Ен невтішно ридала. «Маріло, я плачу, хоч мені вже скоро 17 років», – хлипала вона. «Мені так соромно. Це ніби вирок усій нашій спілці. З нас усі глузуватимуть. Усі. Аж до смерті». Проте в житті, як у снах, часто трапляються несподіванки – Ейволійці були надто люті, щоб кипкувати. Зрештою, це їхні гроші, витрачені на ремонт клубу. Отож, вони вважали себе потерпілими. Громадський осуд спрямувався на паїв. Джона Ендрю та пана Роджера винуватили в плутанині. а Джошуа, утім, що відкривши банки і побачивши колір фарби, він не запідозрів помилки. На думку еволійців, так міг повестися лише несосвітнений дурень. Джошуа своєю чергою відказав, що на колір і смак товариш не всяк, а його власна думка нікого не обходить. Поза як найняли його фарбувати стіни, а не базікати про них. Отож він і просить виплатити йому зароблені гроші. С тяжким серцем одосконалювачі перестали на його вимогу, спитавши поради в третейському суді пана Пітера Слоуна. «Мусите заплатити», – підтвердив пан Слоун. «Не можна винуватити його в помилці». Коли він запевняє, що про колір фарби ніхто йому і слова не сказав. Він отримав банка і наказ ставати до роботи. Хоча це, звісно, така ганьба, а на клуб і дивитися гидко. Сердечні вдосконалювачі боялися, що відтепер вся громада поставиться до них іще більш упереджено, ніж досі, та натомість ця халепа їм посприяла. Ейвонліці обурювалася геть неприйнятним, на їхню думку, ставленням до завзятого товариства що так наполегливо йшло до своєї мети. Пані Лінца закликала їх не спинятися і показати нарешті паям, що є на світі люди, котрі вміють робити свою справу бездоганно. Пан Мейджер Спенсер заявив, що власним коштом викорчує пеньки обабіч дороги коло своєї ферми і посіє там траву. А якось на шкільний ганок Ент зі страшенно таємничим виразом покликала стара пані Слоун і повідомила, що коли навесні молодь захоче облаштувати на перехресті клум безгараний, то її корови може не лякатися, бо ж вона сама припильнує, щоб та збитошна тварина паслася на безпечній віддалі. Навіть пан Гаррісон підсміхався сам до себе, коли можна це так назвати, хоч зовні і утілював через співчуття. Не журися, Енн. Більшість фарб, коли блякнуть і з часом стають потворніші, а ця така гидка, що хай як поблякне, Будівлю це тільки прикрасить. Тим паче дах покладений як слід і пофарбований добряче. Тепер можна сидіти в клубі і не боятися, що зі стелі крапатиме. Ви молодці, так багато зробили. Але про синій евольністський клуб відтепер по всіх околицях пліткуватимуть, згорьована мовила Ен. І мусимо визнати, невдовзі так і сталося. Розділ 10. Деві в пошуках сенсації. Одного листопадового пообід'я, бредучи від школи додому березовим шляхом, Енн укотре збагнула, що життя дивовижно прекрасне. День був чудовий, і в її маленькому королівстві панував лад. Сен-Клер Донелл жодному із хлопців не дав лупки за своє ім'я. У Упріля Роджерсон болів зуб, і спухла щука не дозволяла сміхатися хлопцям у класі. З Барбарою Шоу сталася єдина причина – вона розлила на підлогу ківш води а Ентоні Пай узагалі в школі не з'являвся. Який гарний видався листопад, мовила Ен, що так і не позбулася дитячої звички розмовляти самою з собою. Зазвичай цей місяць неприємний, мов би рік раптом збагнув, що він уже старегань, а вдіяти нічого не може, хіба плакати і буркотіти через це. А цей рік старіє так шляхетно, мов гідна пані, яка знає, що навіть сива і зморшкувата, вона однаково чарівна». Дні були прегарні, а сутінки чудові. Останні два тижні проминули напрочуд спокійно. Навіть Деві був майже чемний. Він швидко виправляється. А який сьогодні тихий ліс? Жодного звуку, тільки вітер шелестить у кронах дерев. Ніби приплив на далекім узбережжі. Рідний мій ліс, які гарні дерева в тобі ростуть. Люблю кожен з вас, мов доброго друга. Ен зупинилася, обійняла струнку молоду барізку і поцілувала її ніжно-білий стобор. Тут стежиною за поворотом надійшла Діана, яку розвеселило таке видовище. Ен, ти ж лише вдаєш, ніби виросла, коли ти сама певна знову стаєш тією маленькою дівчинкою, що неї була завжди. Мабуть, це неможливо, ораз виросте і забуде дитинство, безтурботно відповіла Ен. Я ж цілих 14 років була дитиною і щойно три, як почала дорослішати. Та в лісі я щоразу знову повертаюся у своє далеко минуле. Тільки і лишається мені часу помріяти, що ці прогулянки після школи, та ще хіба зо півгодини перед сном. Стільки справ щодня, і школа, і навчання, і двійнята вдома. Жодної хвильки немає, або аби щось собі уявити. Якби ти знала, які дивовижні пригоди стаються зі мною щовечора, коли я вкладаюся спати на своєму піддаші, я завжди уявляю себе відомою, славетною і знаменитою особою, волечною Примадонною, медсестрою Червоного Христа чи королевою. Учора я була королевою. Це так причудово – уявляти себе королевою. Можна радіти справжньому королівському життю, не відчуваючи його незручностей. І можна перестати бути королевою щойно захочеш, хоча насправді це неможливо. Але тут, у лісі, я уявляю зовсім інше – що я дріада і живу в старій сосні Чи маленький бурий ельф-лісовичок Із парасолькою з пошерхлого листка Борізка, яку я поцілувала, це моя сестра І хоч вона рослина, а я дівчина, то невелика різниця А ти куди приймаєш, Діана? До Діксонів Я обіцяла допомогти Альберті викрити нову сукню Можеш зайти до них увечері, Ен, І пригуляємося додому разом Так і зроблю Адже Фред Райт поїхав до міста, сказала Ен, одавано невинно. Діана зашарілася, труснула головою і пішла собі. Втім, назвати її ображеною було не можна. Та попри те, що Ен мала непохитний намір зайти ввечері до Діксонів, їй це не вдалося. Стан справ у зелених дахах змусив її забути про все. У голові лишилася одна єдина думка. На подвір'я вибігла Маріла, безтямно озираючись довкола. Ен, Дора зникла!» Дора? Зникла? Енн заважила хитрий вогник в очах Деві, що гойдався тим часом на хвірці. Деві, ти знаєш, де вона? Ні, не знаю, упевнено відповів Деві. Я не бачив її з обіду. Клянуся вам, чесно, чесно. Мене від першої години вдома не було, пояснила Маріла. Зенацька захворів Томас Лінд, і Рейчел послала по мене. Дора тоді бавилася лялькою на кухні, а Деві за клуною ліпив свої пасочки з болота. А півгодини тому я прийшла. І ніде її немає. І Деві присягається, що відтоді її не бачив. «Не бачив», – урочисто запевнив Деві. «Мабуть, вона десь тут, недалеко», – мовила Енн. «Сама нікуди заблукати не могла. Ви ж знаєте, яка вона полохлива». А раптом Дора заснула в кутрість із кімнат. Маріла похитала головою. «Я весь будинок оглянула». «Та може, вона десь у клуні чи в уборі?» Почалися ретельні пошуки. Встривожені Ен і Маріла обнишпорили всю ферму, кожен куток у будинку і на подвір'ї. Ен бігала садами і лісом привідів, гукаючи дору. Маріла спустилася до Льоху зі свічкою. Деві гасав за кожною з них по черзі, невтомно висловлюючи припущення, де слід шукати сестру. Невдовзі усі вони знов зустрілися на подвір'ї. «Казна, що?» – простогнала Маріла. «Де ж вона може бути?» – увіччі запитала Ен. А може, у колодіс упала, жваво припустив Деві. Ен і Маріла обмінялися переляканими поглядами. Упродовж усіх пошуків їх обох непокоїла ця думка, та жодна не наважувалася висловити її в голос. Можливо, прошепотіла Маріла. Уся тремтячи, Ен підійшла до цямрини і схилилася вниз. На у усередині стояло відро. Далеко внизу тмяно відблискувала непорушна вода. Колодязь катбертів був найглибший у сьому Еймонлі. «Якщо Дора...» Та Ен не могла про це думати. Вона здригнулася і відсихнулася убік. Біжи до пана Гаррісона», – ламаючи руки, сказала Маріла. «Пан Гаррісон та Джон Генрі поїхали. Поїхали до міста. Я покличу пана Барі». Пан Барі приніс мотузку із прив'язаним до неї пристроєм, схожим на граблі. Доки він промоцував дно колодязя, Ен і Маріла стояли поряд. Ціпаніючи і трусячись від жаху. Тим часом Деві, осідлавши хвіртку, споглядав їх із виразом невимовної втіхи. Нарешті, зітхаючи з полегшенням, пан Баррі похитав головою. Там її нема. Проте цікаво, куди ж усе таки вона могла зникнути. Слухай, ну, юначе, тобі справді невідомо, де твоя сестра? Я сказала вже сто разів що не знаю, ображно відповів Деві. Може, прийшов якийсь волоцюга і вкрав її? «Дурниця!» – різко заперечила Маріла, позбувшись страху перед колодязем. Ен, а може вона заблукала до пана Гаррісона? Як ти думаєш?» «Вона постійно торочила про його папугу, ще відколи ти брала її туди з собою?» «Невряд чи Дора могла зважитися сама піти так далеко, але я подивлюся, звісно», – мовила Ен. Якби в ту мить хтось глянув на Деві, то, напевне, зауважив би рязучу зміну на його виду. Тихенько зліше із хвіртки він повчав до стайні так швидко, як лише могли нести його міцні ноженята. Ен квапливо, хоч і без надії, бігла через поле до ферми пана Гаррісона. Двері у будинку були замкнені, вікониці зачинені, і ніщо не вказувало на присутність людей поблизу. Ен спинилася на ганку, гукаючи дору на повен голос. У кухні, поза її спиною, почав верещати і з раптовою надсадою лаятися Дженджер. Та попри його крики, Ен розчула тоненький жалісливий плач із комори на подвір'ї, де пан Гаррісон тримав інструменти. Вона підскочила, відімкнула двері і охопила в обійми заплакану маленьку істоту, що зіщулилася на перекинутій бочці зі цвяхами. «Ох, Дородор, ти нас так налякала! Як ти тут опинилася?» «Мене Деві привів подивитися Джинджера», – схлипнула Дора. «Але ми його не побачили». Тільки Деві стукав у двері, щоб він почав лаятися, а тоді Деві завів мене сюди і замкнув двері і втік, а я не могла вийти. І я плакала і плакала і так злякалася, і змерзла, і хотіла їсти, і думала, що ти вже зовсім ніколи не прийдеш, Ен. Деві більше Ен не могла промовити ні слова. З тяжким серцем повела вона доро додому. Радісне усвідомлення, що дівчинка знайшлася, жива і здорова, затьмарували пекучі, болісні думки про поведінку Деві. Якби ж він просто замкнув сестру в коморі, цю витівку легко було б йому пробачити. Та хлопчик її обманював, нахабно і відверто. Закрити очі на такий ганебний учинок Ен не могла. Від раптового пронизливого розчарування їй хотілося сісти і заплакати. Вона так сильно полюбила Деві. Аж до цієї миті сама не розумієте, наскільки сильно. Отож, нестерпно мучилася тим, що й він міг намисно збрехати. Маріла вислухала розповідь Ен мовчки. І це халамидникові деві не відчувало нічого доброго. Пан Барі, сміючись, порадив дати йому доброї прочуханки. Коли він пішов, Ен утішила і обігріла заплакану дору. Поставила перед нею вечерю, а тоді вклала малу спати». Потому спустилася вниз на кухню, куди тієї ж таки миті сердита Маріла привела, чи то пак утягла насупленого обвішаного павотинням деві, якого допіру відшукала в найтемнішому закутку стайні. Різко відштовхнувши його від себе на килимок посеред кухні, вона відійшла і сіла при східнім вікні. Навпроти неї сиділа, тожливо пронишкла ен. Поміж них і став малий винуватець. Маріла, дивлячись на спину хлопчика, бачила покірно перелякану дитину, Проте обличчя Деві, звернене до Ен, мало геть інший вираз. Попри сором у його очах спалахував змовницький лукавий вогник. Мов би, Деві, знаючи, що буде покараний за негідний очинок, усе ж надіявся згодом посміятися з того і з нею вдвох. Та сірі очі Ен не відгукнулися і тіні усмішки – як то, напевно, сталося б, якби йшлося про звичні пустощі. Це було щось геть інше. Бридке і відразливе. «Як ти міг таке зробити, Деві?» – скрушно запитала вона. Деві поїзку зіщулився. «Я хотів розважитися, а тут стільки днів було так страшно тихо, що я надумав вас налякати. Тоді було б весело, і я справді так сміявся». Страх і зерняка каяття в душі не забадили Деві знову усміхнутися до своїх спогадів. «Але ж ти обманув нас, Деві!» – ще сумніше відказала Енн. Лице хлопчикові затьмарив подив. «Обманув? Тобто брехні вам плів? Ти сказав неправду». «Звісно», – щиро відповів Деві, – «бо якби не сказав, то ви б так не налякалися, і тому я повинен був її сказати». Настрашна і виснажена Енн не знесла безжурних слів Деві. В очах її забриніли сльози. О Деві, як ти міг? затремтів її голос. Хіба ти не знав, що це дуже погано? Деві був приголомшений. Ен плаче, Ен через нього плаче. Хвиля справжнього, з каяття затопила його палке серденько. Він кинувся на коліна до Ен, обхопив її реченятами за шию і гірко розплакався. Я не знав, що брехати погано, хлепав він. І я зовсім не міг цього знати, бо в спротив усі діти щодня постійно плели якісь брехні і чесно, чесно присягалися, що кажуть правду. А пол Ірвінг, мабуть, ніколи не бреше, а я так хотів бути в усьому таким чемним, як він, а тепер боюся, що ти мене розлюбиш назавжди. Але ти повинна була мені сказати, що брехати погано, і мені дуже страшно шкода, що ти плачеш, Ен. І ще я й більше ніколи не скажу ніякої брехні». Деві сховав лечку на плечі в Енн і нестримно, розпашливо заридав. Ен миттю зрозуміла його стан і, міцно обійнявши хлопчика, глянула з над його золотавих кучерів на Маріло. «Маріло, він не знав, що обманювати недобре. Думаю, нам слід йому пробачити, якщо він пообіцяє віднині казати лише правду». «Я тепер знаю, що це погано». «І Більше ніколи не брехатиму, урочисто запевнив Деві поміж з хлипами. А якщо колись я тобі не брешу, хлопчик замислився, вигадуючи самі нележної кари, можеш злопити всю шкуру з мене. Деві, кажи, не брехати, а обманювати, отрутилася Ен. Чому? запитав Деві, м'яко сповзаючи вниз і підводячи на неї заплакане обличчя з виразом щирої цікавості. Чому так не можна казати? Поясни. Це ж лише слово таке. Це не гарне слово, а маленькі хлопчики не повинні казати негарних слів. Так страшно багато речей, яких не можна робити, зітхнув Деві. Я ніколи не знав, що їх аж стільки. Шкода, що не можна бре, тобто обманювати, бо це страшно цікаво буває часом. Але якщо це погано, то я більше так не буду. А що ви зробите мені за те, що я цього разу обманув? Скажіть, я хочу знати. Енн благально глянула на Маріло. «Не хочу бути з ним надто суворою», – відповіла Маріла. Його ніхто, мабуть, не навчив, що обманювати зле. А ці діти, спротів, доброго прикладу не подавали. Мідулашна мерія так не здужала і не могла його виговувати як слід. І, гадаю, інстинктивно таких речей шестилітне дитя теж не знатиме. Мусимо змиритися, що він нічогісінько не знає, і почати все із самого початку». Та нині його доведеться покарати за те, що замкнув дору. А нічого іншого, крім як відправити спати без вечері, я не вигадаю. «Що ти запропонуєш, Енн? Тобі не важко буде із твоєю розвиненою уявою». «Та ж покарання – це жахливо. А я люблю уявляти гарне і мило серце, мовила Енн, пригортаючи Деві. «Бо неприємного у світі і так багато. нащо ж вигадувати зайве?» Отож, Деві знову відправили в аж до наступного полудня. Там, вочевидь, він про щось пильно міркував. Бо недовзі Ен, піднімаючись до себе в кімнату, почула, як він тихенько її гукає. Вона увійшла до нього. Хлопчик сидів, поклавши лікті на коліна і зіпершись під боріддям на долоні. «Ен?» – серйозно запитав він. «А це для всіх погано, Бре, тобто обманювати. Скажи, я хочу знати». «Так, а вже ж?» «І для дорослих так само?» «Так». «Тоді, – рішуче заявив Деві, – Маріла теж погана, бо вона сама обманює, і вона ще гірша за мене, бо я не знав, що так не можна робити, а вона знала». Деві Кіт, Маріла ніколи нікого не обманювала. Розгнівано заперечила Енн. «Обманювала. Вона мені ще минулого віторка сказала, що коли я не буду молитися ввечері, то зі мною станеться жахливе. І я не молився цілий тиждень, хотів подивитися, що станеться. А нічого не сталося, розчаровано закінчив Деві. Енн придушила спокусливе бажання розсміятися, знаючи, що наслідки будуть фатальні, і негайно захотилася рятувати Марілену репутацію. Деві кіт, поважно мовила вона, але ж саме сьогодні з тобою сталося дещо жахливе. Деві звів на неї недовірливий погляд. «Ти кажеш, що мене відправили спати без вечері», – відказав він зневажливо. «Але це не жахливо. Хоча і не дуже подобається, але тут мене так часто жануть у ліжко, що я вже звик. А з того, що я не вечеряю, користі вам теж нема, бо я все одно вранці їм удвічі більше». «Я кажу не про те, що тебе відправили в ліжко, а про те, що сьогодні ти обманув нас». А це, Енн схилилася над ліжком, спрямувавши на малого винуватця суворий вказяний палець. «Деві, це чи не найгірше, що може статися із хлопчиком, коли він обманює інших?» «Отож, бачиш, Маріла сказала тобі правду». «Але я думав, що це жахливе буде цікавим», – насоплено боронився Деві. «Маріла не винна, що ти так думав?» «Та й не завжди погане буває цікавим. Зазвичай воно просто дурне і огидне». «Але так було смішно дивитися, як ви з Марілою заглядали в колодязь», – сказав Деві, обхопивши коліна руками. Енн зберігала серйозний вираз доки спустилися в їдальню. Там, примостившись у кріслі, вона не витримала і розсміялася, аж у боці заколола. «Розкажи і мені, чого смієшся?» – ледь похмуро буркнула Маріла. «І з чого взагалі можна нині сміятися?» «Ви теж посмієтеся, як почуєте», – запевнила Енн. Маріла і справді посміялася, що красномовно засвідчило, як помітно вона змінилася, відколи Енн з'явилася в зелених дахах. Утім, невдовзі вона тяжко зітхнула. Не варто було йому, напевно, це казати. Хоч я колись і чула сама, як пастор цим погрожував дитині. Але він так мене розлютив. «Ти тоді поїхала на концерт до Кармоді, а я вкладала його спати». І цей хлопчисько заявив, що не бачить сенсу молитися, доки він ще малий, бо Господь однаково на дітей не звертає уваги. «Ен, я не знаю, що й робити з ним. Це ж не чувано. Я геть знесиліла». «О, не кажіть так, Маріло. Згадайте, яка я була, коли приїхала сюди?» «Ен, ти ніколи не була зіпсована. Ніколи. Тепер я розумію, коли бачу, що таке справжня зіпсованість. Хоч ти, звісно, у халепи втрапляла часто, це я визнаю. Та наміри завжди мала добрі. А Деві своїми капостями просто насолоджується. «О, ні, я не вважаю його зіпсованим», – лагально мовила Ен. «Він просто шибенек. А тут для нього надто спокійно». Йому немає з ким бавитися, немає чим зайняти розум. Дора така чепорунка, їй із хлопцем бавитися не годиться. Маріла, я думаю, слід їх віддати до школи. Ні, відрубала Маріла. Мій батько твердив, що дітей гріх замикати в чотирьох стінах школи, доки їм немає семи років. Та й пан Аллен каже те саме. Нехай собі вчаться вдома, та до школи ще рік їм зась. «Тоді мусимо перевиховувати Деві тут», – живаво підсумувала Ен. «А він, попри всі свої вади, такий малий хлопчик. Я не можу його не любити». Маріло, «Хай і недобре так казати, але його я люблю більше, ніж Доро. Хоч вона й така чемна». «Правду кажучи, я теж», – зізналася Маріла, «А це несправедливо, бо з Дорою в нас немає жодного клопоту. Така то вже чемна дитина, що й не знати часом вдома вона чи ні». «Дора аж надто чемна, згодилася Енн. «І була б така, навіть якби ніхто її з роди не виховував. Вона така народилася. Ми їй не потрібні. А я думаю, – підвела підсумки Енн, – що ми завжди більше любимо тих, кому потрібні. А Деві ми дуже потрібні». ж, кивнула Маріла. Рейчел би сказала, що йому потрібна добра лозина. Розділ одинадцятий. Факти і фантазії. Учителювання – «Та дововижна цікава робота», – писала Енн по одрузі з королівської семінарії. На думку Джейн, одноманітна, та я з нею не згодна. Щось куметне стається майже щодня. І дітлахи раз по раз кажуть такі потішні речі. Джейн карає своїх учнів за витівки. Тим-то, мабуть, їй робота і видається одноманітною. Сьогодні малий Джиммі Ендрюс не зміг правильно написати слово «ластовиня» і врешті сказав – я хоч і не вмію його написати, зате я знаю, що воно таке. І що ж? запитала я, те, що налиців Сенклера Донала. Сенклер і справді вислінкуватий, хоч я стараюся не дозволяти дітям про це висловлюватися, бо і сама пам'ятаю, як колись ходила вся поцяткована. Та хлопцеві, здається, байдуже, і відлопцював він жим і дорогою зі школи за те, що той його назвав Сенклером. Я чула про бійку, але це трапилося поза школою. Отож, і зважати на це мені, мабуть, не слід. Учора я вчила Лоті Райт додавання. Запитала її, коли в одній руці ти матимеш три цукерки, а в іншій – дві, то скільки їх буде в тебе разом? Лоті сказала, повин род. А на уроці природознавства, коли я попросила відповісти, чому не слід убивати жаб, Бенджі Слоун серйозно повідомив, бо через це назавтра дощитиме. Так важко не сміятися з ними, стала. Мушу тамувати веселище, доки не прийду додому. Маріла непокоїть раптові вибухи реготу, що долинають із мого піддаща без явної на те причини. Вона каже, що якось у Графтоні з божеволів один чоловік. І саме так у нього все і почалося. Чи знала ти, що святий Томас Бекет був кентербарійським архіписком? Так запевняє Розабел. Ще вона каже, буцім Вільям Тиндейл написав новий завіт. А Клод Вайт упевнений, що людовик – це така цукерка. Я думаю, найскладніше, а при те і найкраще в роботі вчителя, досягти того, щоб діти поділилися з тобою справжніми своїми думками. Минулого тижня дощило, тож якось на обідній перерві я зібрала їх усіх і говорила з ними так, ніби й сама була однією з них. Попрохала розповісти мені, чого їм найбільше хочеться. Одні відповіді були такі звичні, сподівані – Поні, ляльок, ковзанів та інші вразили оригінальністю. Естер Болтер виявляється, хоче щодня носити гарні плаття і обідати у вітальні. Анна Белл мріє бути хорошою, але щоб нічого не доводилося робити. А Марджорі Вайт, їй 10 років, хоче бути вдовою. Я поцікавилася, чому. І вона серйозно пояснила, що коли не вийдеш заміж, тебе всі називатимуть «старою паною». А коли вийдеш, доведеться слухатися чоловіка. Та якщо бути вдовою, ні те, ні інше тобі не загрожує. Та найчудніше бажання виявилося в салі Бел. Вона сказала, що хоче в медовий місяць. Я спитала, чи знає вона, що це таке. А вона відповіла, що то, мабуть, якесь дуже гарне місто, бо нещодавно її кузен з Монреаля одружився і кудись поїхав, а всім сказав, що їде в медовий місяць. А іншим разом я попросила розказати про найгірший їхній учинок. Старші ділитися не схотіли. А третьокласники відповіли доволі щиро. Елізабел спалила тітчині папільотки. Я спитала, чи навмисне, і вона відповіла – не зовсім. Підпалила скраєчку, щоб подивитися, чи добре горітиме. А їй раптово зайнялася ціла пачка. Емерсон Джиллі скупив цукерок на ті 10 центів, що їх мав дати на церковну пожертву. Анета Белл зізналася, що коштувала чорниці, які росли на цвинтарі. Віллі Вайт розповів, що з'їжджав з даху у святкових штанях, але його за це покарали. Змусили все літо тягати штани з латками. А коли вже тебе покарали, то і кається в цьому не варто, отак вважає Віллі. Я хочу, щоб ти почитала їхні твори. Так хочу, що деякі з них перепишу тобі зараз. Минулого тижня я загадала четвертокласникам написати мені листи про місця, де вони бували, людей, яких бачили, чи взагалі про щось цікаве. На спеціальному папері. А тоді вкласти листи в конверти і адресувати мені. І зробити це самостійно. У п'ятницю на столі в мене лежала купка тих листів. І ввечері я знов усвідомила, що є в роботі вчителя і радість, і смуток. Ці твори примирили мене з батьма прикрощами. Ось що пише Нет Клей Я відтворюю граматику і стиль оригіналу Пані вчительці Шерлі Зелені дахи Острів принца Едварда, Канада Птахи Дорога вчителька, я напишу вам листа про птахів Птахи дуже корисні Мій кіт ловить птахів, його звуть Вільям, Але тато каже на нього том У нього смужки і взимку одне вухо відмезло А так він дуже гарний кіт Мій дядько взяв теж собі кота. Він прийшов якось до нього в тім і більше не пішов. І дядько каже, що він забув більше, ніж багато людей знало в житті. Він дозволяє йому спати на кріслі. А тітка сказала, що він більше любить кота, ніж своїх дітей. Але це неправильно, бо треба любити котів і давати їм молоко. Але не можна їх любити більше, ніж дітей. Це все, бо я більше нічого не придумую. Едвард Блейк Клей Твір Сан-Клера Доннела короткий і сухий, як завжди. Сан Клер не любить марнувати слів. Не думаю, що самого листа чи посткриптом він писав мені на зло. Просто хлопчині бракує тактовності і уяви. Дорога панно Шерлі, ви загадали нам описати якесь місце я опишу Еймеллійський клуб. Він має зовнішні і внутрішні двері, він має коман і шість вікон. Він має чотири стіни, він пофарбований у синій колір, тому він дуже дивний. Він стоїть на нижній дорозі до Кармоді. Це головна будівля в Ейвенлі, після церкви і ковальні. Збори дискусійного клубу проводяться в ньому, і лекції, і концерти. Щиро ваш, Джейкоб Донел. Постскриптом. Клуб дуже яскраво синій. Анета БАЛ написала довгого листа. І я здивувалася, бо твори її зазвичай поганенькі і короткі, як у Сен-Клера. Анета – маленьке чарівне кошенятко і вихована бездоганно, але і тіні оригінальності в ній нема. Ось що вона пише. «Найдорожче, моя вчителько, я пишу вам, щоб розповісти, як безмежно я вас люблю. Люблю всім серцем і душею, усім, що здатне мені любити, і прагну до віку служити вам. Це стало б мені найвищим благом і винагородою, і ось тому я так хочу добре поводитися в школі і завжди вчити всі уроки. Яка ж ви прекрасна, моя вчителько, ваш голос ніби музика, а очі мов рисонисті фіалки». Ви шляхетне, як королева, а кучері ваші, то золотаві хвилі, хоч Ентоні Пай і каже, що вони роді, але не зважайте на того, Ентоні. Ми знайомі лише кілька місяців, та мені вже не віриться, що колись я не знала вас, що були дні, коли ви ще не освятили, не облагословили з собою мого життя. Цей рік я згадуватиму як найщасливіший у житті, бо він привів мене до вас». І ще ми цього року переїхали з Нюбриджа до Ейвонлі. Моя любов до вас наповнює моє життя, береже мене від усякого лиха і нещастя. Цим я завдячую вам, дорога моя вчителько. Ніколи не забуду вас, невимовно вродливої, під час останньої нашої зустрічі, у тій чорній сукні із з квітами у косах. Такою ви лишитеся для мене завжди, навіть у старості, коли ми обидві посівіємо. «Мила вчителько, я до кінця своїх днів бачитиму вас юною і прекрасною. Я думаю про вас постійно, зранку, о півдні і надвечір. Люблю вас усміхненою і сумною. Люблю навіть тоді, коли ви дивитеся так неприступно. Я ніколи не бачила вас сердитою, хоч Ентоні Пай каже, що ви завжди така. Але на нього можна сердитися, бо він сам заслужив». Я люблю вас у будь-якій сукні, і в кожній новій сукні ви для мене ще вжудливіша. Добраніш, моя вчителько! Сонце сіло, по небі розсипалися зорі, ясні і причудово гарні, як ваші очі. Цілую ваші руки і личко, моя мила. Нехай Господь витає над вами і береже вас від лиха і біди. Ваша віддана учениця Анета Белл. Цей чотурнецький твір мене спантеличив, бо ж Анета радше навчилася блітати, ніж написала таке. Наступного дня під час перерви я повела її до струмка і там попросила розказати мені правду. Анета заплакала, а тоді щиро все розповіла. Зізналася, що і гадки не мала, як треба писати лист, бо ніколи цього не робила. А в материній шухляді знайшла цілу купу листів від її давнього жениха. «То був не тато», – схлипувала Анета – то був інший, він учився бути пастором, і тому вмів писати гарні листи. Але мама все одно за нього не вийшла, бо майже ніколи не розуміла, що він хотів їй сказати. А мені здалося, що листи все одно дуже гарні, і я вирішила списати дещо звідти. Тільки замість кохана писати вчителька. А там, де я змогла придумати, я написала сама. І ще трохи поміняла слова. Я писала сукня замість гумор, бо не знаю, що таке гумор, але це, здається, теж якийсь одяг. Я не думала, що ви помітите. Не знаю, як ви здогадалися, що там не все моє. Ви страшенно, дуже розумна. Я сказала, що не гарно списувати чужі листи і видавати за свої. Та боюся, Анета збентежила тільки те, що я її викрала. Але я теж люблю вас, хлипла вона. І там усе була правда. Тільки пастор перше про це написав. Я люблю вас усім серцем. Дуже тяжко за таких обставин висверти учнів, як годиться». А ось лист Барбари Шоу. Чорнильних плям оригіналу я не відтворю. Дорога вчителько, ви сказали, що можна писати, як ми були в гостях. Я була в гостях тільки раз. То було взимку, у моєї тітки Мері. Моя тітка Мері дуже сувора жінка і вправна господиня. Першого вечора ми пили чай. Я перекинула глечик, і він розбився. Тітка Мері сказала, що той глечик їй подарували на весілля. І досі його ніхто ще не розбивав. Потім ми піднімалися сходами, я наступила їй на спідницю, і відірвала всі мережива. Наступного ранку я вмивалася і впустила кухоль у миску, і розбила одне і друге. І ще я за сніданком перекинула чашку на скатертину. Потім я допомагала тітці Мері накривати на стіл до обіду, і впустила порцелянову тацю, і вона теж розбилася. Увечері я впала зі сходів, і вивихнула гумілку. Довелося цілий тиждень лежати в ліжку. Я чула, як тітка Мері сказала дядькові Джозефу, що це велике щастя, бо я б усе в домі перебила. Потім я одужала і вже мусила вертатися додому. Я зовсім не люблю їздити в гості. Більше я люблю ходити до школи, особливо після того, як переїхала в Ейвеллі. З повагою, Барбара Шоу. А Віллі Вайт свого листа почав так. «Вельми шановна очителько, я розкажу вам про свою дуже хоробру тітку». Вона живе в Онтаріо, і якось пішла до Клуні, а на дворі побачила пса. Там йому було зовсім не місце, і вона взяла палицю і вдарила по ньому, і потім загнала в Клуню, і там замкнула. А тоді прийшов чоловік, він сказав, що шукає лева, бо з цирку втік прибурханий лев. Цікаво, чи мав на увазі Віллі приборканого лева? І той пес виявилося, що і був левом – а моя дуже хоробра тітка замкнула його палицею в клоні. Диво, що він її не з'їв, але ж вона дуже хоробра. Емерсон Джиліс каже, що вона думала, що то пес, а тому зовсім вона не хоробра. І все це так, якби то насправді був пес. Але Емерсон застрять, бо в нього немає хороброї тітки, а є тільки різні дядьки. І наостанок покаже тобі найкращий твір. Ти смієшся, коли я кажу, що Пол Ірвін геній, та цей лист запевнить тебе. Він надзвичайне і дивовожне дитя. Пол живе з бабусею, ген біля узбережжя, і друзів там у нього немає, тобто справжніх друзів. Пам'ятаєш, нам у семінарії казали, що не слід мати улюбленців у класі. Та все ж я не можу не любити Пола Ірвінга більше за інших. Навряд чи комусь це шкодить, бо люблять його всі, навіть пані Лінд. Котра й сама дивується, що так прихилилася до того Янки. І з хлопцями в школі він добре ладнає. Він мрійливий і любить фантазувати, але немає в ньому попри це манірності чи слабкості. Він мужній і в іграх нікому не поступається. Нещодавно він побився із Стенклером Доналом, бо той сказав, будь британський прапор стоїть вище за американський. Та після рівносильної битви було окладено мирну угоду з обіцянкою надалі шанувати патріотичні почуття один одного. Сен-Клер каже, що він б'є сильніше, зате Пол – частіше. Отож його лист. Дорога моя вчителько, ви сказали, що можна писати вам про цікавих людей. Найцікавіші для мене – то мої скелясті люди, і я розкажу вам про них. Я ще нікому про них не казав, крім бабусі і тата, але вам хочу розповісти, бо знаю, що ви мене зрозумієте. А багатьом людям такого казати не варто, бо вони все одно не зрозуміють. «Мої склязці люди живуть на озбережжі. Я ходив до них щовечора, а потім настала зима. Тепер до весни я їх не побачу, але на вони знов чекатимуть, такі ж, як і були, бо вони завжди незмінні. І це найпрекрасніше в них. Нора була перша, з ким я познайомився, і я люблю її теж найбільше. Вона живе в затоці Ендрюса, має чорні очі і коси, і знає все про русалок та водяників». Колись і ви почуєте її дивовижні історії. Ще там є брати мореплавці. Вони ніде не живуть, бо завжди плавають морем, але часто сходять на берег і говорять зі мною. Це двоє веселих морських вовків, і вони бачили все, що є на світі. І навіть більше, ніж є на світі.